ООН Організація Об'єднаних Націй. Заснована в 1945 році для підтримання миру, міжнародної безпеки та розвитку співробітництва між державами. До 97-го року включала 185 членів. Штаб-квартира ООН розташована в Нью-Йорку, США. Головні органи Генеральна асамблея, яка включає представників усіх країн. Рада безпеки, що складається з 15 членів, 5 з яких – Великобританія, Китай, Росія, Франція і США – мають постійне представництво, а 10 обираються строком на 2 роки. Міжнародний суд у Гаазі, Нідерланди. До системи ООН входять також різні спеціалізовані установи та автономні організації. Зокрема, ВКСБ – Верховний комісаріат у справах біженців. Займається допомогою біженцям в усіх куточках світу. ВОЗ – Всесвітня організація Охорони здоров'я. Займається питаннями боротьби з особливо небезпечними хворобами. Сприяє зміцненню Національних служб охорони здоров'я МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку Надає кредити і технічну допомогу країнам, що розвиваються МВФ – Міжнародний валютний фонд Спеціалізована установа ООН з регулювання валютно-фінансових відносин між країнами Створений у 1944 році ФАО – продовольча і сільськогосподарська організація ООН, була створена в 1945 році для поліпшення виробництва і збуту продуктів харчування, а також умов життя працівників сільського господарства. ЮНЕСКО – організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури, створена в 1946 році, покликана сприяти миру та міжнародній безпеці, шляхом розвитку співробітництва між країнами в галузі просвіти, науки і культури. Юнісеф Дитячий фонд ООН Створено в 1946 році для допомоги урядам у довгострокових програмах щодо поліпшення становища дітей.